Vrtoglava. Oddaja o kulturi filma Pozdravljeni še v zadnji posebni poletni oddaji Filmsko vrtoglavo. Po vrnitvi Sarajevskega filmskega festivala Je skoraj že samo umevno, da bomo danes v pozornost opozornost namenili temu dogodku, ki se je s podelitvijo na grad končal minulo soboto in predlagam, da kar za začetek, nekako za predjet, poslušamo nekaj izjav iz ulice. Znate li, da si sad tu Sarajevo film festival? Kako, nekaj sem upravo bila na prejstari. Šula sem, da ste li pogledali kaj film? Na faka. Na faka. kako vam se sviđa? Nema pravo. Šta nema? Dobar, dobar. Dobar je? A, sam pet. Nisam, jer uh, redovno ne posjećam predstave na Sarajevo film festivalu. A, ide možeš ga gledati bogatih pjecelja. Bogatih pjecelja. Da, a do sada ništa? Nismo sad ništa. Još ne. Još ne? Da. Zašto? Pa nisam imao vremena, došli sem na juče samo. Sedam i pol srpskih filmi pa kao dan stanući. O. Ja, poleg takih precej običajnih izjav, pa smo na ulici dobili tudi prave strokovne razlage in tako gospod recimo nam je želel razložiti, da filmski festival sploh ni kulturni dogodek. Zavisi, što podrazumjate pod kulturu. Jel. Ako Sarajevo film festival smatrate kulturno manifestacijom, to je relativno. Jel. E, zato što ipak e, postoji sadržaj sam film, ako ga stavljate pod kulturno manifestacijo, ok. Ali manifestacija kao takva prerasta možda i e, nivo filma ili nivo kulture nego vlazi v jedan segment e, regionalnog okupljanja, a možda ajde nekog lokalnog jet seta, što izlazi iz okvira ono, što je pomeni za film festival e, i kulturu prihvatljivo. Hm, zanimivo. Ja, več o Sarajevo boste lahko slišali tekom današnje odaje, ne bomo pa seveda zapostavljali rednih, stalnih rubrik, kot recimo ozvočeno, kjer bomo danes vrteli glasbo iz avstralskega filma The Proposition, ki je bil prav tako predvajan na Sarajovskem filmskem festivalu in deležen tudi posebne pozornosti. Ob vsem tem bomo v edukaciji nekaj minut namenili tudi otvoritvi novega kino kompleksa v Mariboru in morda se bomo tudi pogovarjali s kom od odgovornih v tem centru. Ja, pa filmo Čvek bo Naj bo dovolj za vodnik, sedaj pa kar krenimo po naproti in najprej prisluhnimo nekaj otožnim ritmom Nika Keiva, ki je spisal glasbo posebej za film The Proposition. In tudi ta pesnica ima naslov The Proposition. Hvala. ker bomo aktualno oddajo izdatno posvetili Sarajevskemu filmskemu festivalu, bomo tudi glasbeno rubriko namenili filmu, ki se je na omenjenem festivalu predstavil na posebni projekciji. Govorimo seveda o filmu The Proposition, ki sicer nosi lansko letnico nastanka, a svojo predvsem festivalsko afirmacijo doživlja šele letos. Svojo pristnostjo so Sarajevsko premiero filma počastili igralka Emily Watson, igralec Danny Houston in producentka filma Cat Williams The Proposition je avstralski neo-western režiserja Jonah Hillkota in scenarista sicer bolj znanega glasbenika Nika Keiva. Mimo grede omenimo, da je trenutno v produkciji režisko scenarističnega tandema, ki sta sodelovanje začela že leta 1988 s filmom Ghost of the Civil Dead, že tretja skupna celovečerna filmska produkcija z naslovom Death of a Ladies Man, ki bo lud sveta ogledala prihodnje leto in bo... To pa bo zanimivo, po žanru, komedija. Scenarist Nick Cave pa je skupaj z violinistom Warrenom Aliceom, sicer rednim gostom Cave, Cavega benda Bad Seats in članom trija Dirty Three, za film The Proposition prispeval tudi glasbo, ki ji bomo prisluhnili tekom današnje oddaje. Nick Cave, v glasbi priznan kot eden bolj temačnih in melanholičnih poetov, se tudi v zgodbah, ki jih prireja za film, ne oddaljuje od svojih glasbenih tem. Tako kot v zgodbah, ki jih opeva, v svojih pesmih tudi tokrat pripoveduje temačno zgodbo. The, pro the Proposition pripoveduje namreč zgodbo o času avstralskega divjega zahoda. Pa še nekaj o sami zgodbi. Ta se prične po strašnem posilstvu in poboju v Avstraliji, priseljene v Avstralijo, angleške družine. Kr krivci so člani nemilostne roparske bande, trih bratov, Ircev, ki se na ta način upirajo angleškim oblastem. Poboj enega od bratov pretrese do te mere, da skupaj psihično nestabilnim bratom bando zapusti. Na ta način želi mlajšega, psihično nestabilnega brata zavarovati pred kvarnim vplivom starejšega brata, ki je vodja bande. Po spopadu z angleško policijo sta odpadna brata ujeta in v zameno za svobodo in življenje ima angleži ponudijo, da sama poiščeta in ubijeta svojega psiho psihotičnega brata. Kot ste lahko že sami ugotovili, se film ukvarja z moralno fleksibilnimi liki, ki se borijo proti svoji usodi, ki je niso sposobni kontrolirati in ki jih bo na koncu neizogibno ja to že lahko izdamo, tudi premagala. Nick Cave je tako ustvaril scenarij, ki sledi nepogrešljivemu ritmu tragedije, zgodbi podobni Abelu in Kainu. Pripoved se idealno spaja skruto poščavsko, a izjemno stilizirano avstralsko pokrajino, ki do popolnosti zrcali divjost ljudi, ki tot živijo nekako ločeni od civilizacije. Premijeri v Avstraliji je film osvojil nagrado Australian Film Institute za najboljšo fotografijo in najboljšo glasbo, bil pa je nominiran tudi za najboljši film. Izdatno pa se je nabral nagrad v kategorijah, v katerih zmagovalce izbirajo gledalci. Glasba za film je tipična za Nika Keva, Na soundstreku je kopica tradicionalne glasbe predelane v melanholične zvoke, ki do perfekcije bogatijo gibajoče podobe na platnu. Glasba na albumu je v glavnem instrumentalna z izjemo nekaj pesmi Nika Kejva, ki pa zaradi načina izvedbe zvenijo kot instrumentalne. Pesmi so počasne, u ritmu in balade po žanru. V srednjem mestu v kompozicijah ima turobna violina, ki jo mojstrsko uglašuje že omenjeni Warren Ellis. Med v tem ko značilen kavel glas daje soundtrack značilni, strašljivi in tesnobni prizvok. Sugestivno, preprosto čudovito bi bile verjetno tiste tri besede, ki bi najbolje opisale glasbo za ta film. Torej, v donašnji oddaji bomo prisluhnili komadom, ki nosijo naslednje naslove. The Proposition smo že slišali, naslednje, ki jo bomo bo Down to the Valley, potem Martha's Dream, nadalje Gunting, The Rider, The Proposition drugi del, The Rider song, clean hands, dirty hands in zakone če, koliko, kolikor bo pač ostalo časa. Še pesem, ki jo sicer slišemo v filmu, na albumu pa je ne najdemo. Govorimo o irski ljudski pesmi Peggy Gordon, ki nam jo bo zapela Sinat O'Connor. Ja, pa še to o filmu. Zaenkrat ga v Sloveniji uradno še nismo ogledali in na to še nič ne kaže, je pa zelo verjetno, da si bo film mogoče ogledati v sklopu Ljubljanskega filmskega festivala. Vsekakor ne izpustite morebitne priložnosti, če se vam bo seveda sploh ponudila. Down to the Valley bazar. V prejšnji oddaj smo poročali o nagradah na filmskem festivalu v švicarskem Luzernu, kjer je zmagal film Gospodična des Fraulein režiserke Andreje Štake in glejega zlomka zgodba se je ponovila tudi v Sarajevu. Film Gospodična je namreč po izboru žirije, ki je predsedovala zmagovalka Berlinskega festivala Jasmina Žbanič, postal zmagovalni film Sarajevskega filmskega festivala. Koprodukcija Švice, Nemčije in Bosne in Hercegovine je zgodba o tesni povezanosti dveh žensk, ki jo povezuje izkušnja ekonomskih izseljencev, a ženski si na življenje v tuji deželi skoraj ne bi mogli različneje prilagoditi. Naslav filma Das Fraulein je bilo na podelitvi nagrad ob koncu 12. festivala v Sarajevo slišati še enkrat. To je bilo ob razglasitvi najboljše igravke. Ta je postala Marija Škaričič. Priznanje za najboljše igralca festivala pa si je z vlogo Gorana, nenavadnega moža, ki se po smrti prijateljev v gostilniškem pretepu posveti nenavadnemu načinu izkazovanja dobrodelnosti, v filmu Svet džaba, vse zastojn, pridobil Rakan Rušijadat. Gora novega delovanja sicer Marsigdon niti ne bi označil za dobrodelnost. Moški ki je pred pokolom v krajevnem baru vse dneve preživljal ob kozarčkov, lagodno življenje mu je omogočila dokaj zajetna dediščina, ki sta mu jo namenila starša, se namreč odloči za romarstvo po vaseh in mestih, kjer, kjer ljudem plačuje pijačo. Svoje poslanstvo Goran tako izpolnjuje, dokler ne zapravi vseh prihrankov in ne razproda vse osebne lastnine. Med nagrajenimi pa je bil tudi slovenski film. Gre za kratki film Sretan put Nedime režiserja Marka Šantiča, ki so ga žiranti razglasili za najboljši kratki film festivala. Žirija je film, ki se tako kot glavni zmagovalni film dotika teme izseljenstva, označila kot film z izjemno režijo in igranjem, ki gledavce nagovarja z obdelavo ideje, univerzalnega pomena in ki se dotakne srca gledavcev src gledalcev. V filmu srečamo Amirja in Sedima, ki sta, in Nedima se čujem, ki sta denar služila v Nemčiji, zdaj pa se vračata domov. Razlog? Nedim ima raka in umreti želi v domovini. Zaplet pa nastopi na meji, saj Nedim nima vizuma, ki bi mu dovoljeval potovanje čez Slovenijo. Film tako izpostavi spor med zahtevo spoštovanja pravnih pravil in spoštovanjem splošnih moralnih zapovedi. Te bi namreč od oslužbencev na meji zahtevale, da Da nedimo izpolnijo zadnjo željo, to je smrt v deželi svojih staršev. Ja, na hrvaškem rojeni režiser Marko Šantič je za ta kratki film Srečno pot nedim, dobil tudi nagrado, ki jo podeljuje podjetje International United Pictures. Želijo so sestavljali Susan Coulter, režiser Štefan Arsenijevič in kuratorka Filmskega oddelka New Yorkskega muzeja moderne umetnosti Ite Jensen. Film gre tako naprej v izbor za nagrado Evropske filmske akademije. Predlagam pa, da po naslednjem komadu prve roke, imamo rahle tehnične dežave, kar iz prve roke poizvemo, kako je to dobiti prestižno nagrado v tako na prav tako prestižnem filmskem festivalu v Sarajevo, torej poklicali bomo samega Marka Šantiča, še predtem pa Marta Zdrim. z nami na liniji, pa že veliki nagrajenec v Sarajevo, Marko Šantič. Marko, zdravo. Živjo, živjo. Um, poglej, za nas, um, obiskovalce, je bila ta tvoja nagrada, ki si dobil, nekako presenečenje zaradi kilometrine, ki je še nimaš veliko. Um, povej si bil tudi sam presenečen. Pa ja, v bistvu, to je bilo tako, misli, je, da se nekaj takega zgodil v Sarajevu Sven študentski film, pač to je bil moj študentski film s letnika in kot tak, kot študenci, toliko nekih visokih ciljev sploh, sploh ne, ne devaš. Tako si, tudi jaz nisem devo, Tok visokih ciljev sem šel v Sarajevo, sem mogoče pričakoval neki, da bo kakva nagrada, tudi če ne bi bila, se ne bi razočaral lepo bi mi bilo dol, no na koncu, zadnja dva dni, skrpile tele dve nagradi, in je to sicer kot že veste ena eh, nominacija za najboljši kratki film Evropski in druga pač Zlato oziroma srce Sarajeva. Ja, to sem že omenil, eh, omenil, eh, nekako prebral pa sem tudi eh, potek zgodbe Sinopsis, eh, pa povej mi zanima, kako si prišel na idejo za ta film in če je ideja sploh tvoja, ali je Goranova, ki je bil tudi so scenarist filma? Ja, to sem moram ple pač Gorana, Goranu zahvaliti, ker to je uh, mojega prijatelja Gorana Vojnoviča bila ideja in pač to on je eno prvo verzijo, scenarija, pač uh, on je pač to prebral novico v časopisu po resničnih dogodkih uh, se uh, neki podobnega pa zgodilo, da sta sva dva bosanska državljan, dr, uh, državljana pač na italijansko slovenski mej, obtičala na mej, nista mogla uh -huh. iti naprej eh, za Bosno, tako da po teh motivi smo tudi mi oziroma on naredil prvo verziu scenarja in potem sem sva nekako skupaj delala naprej. Uh -huh. Ampak kolikor vem, si sta imela v glavi zamišljene eh, nek, neke drugačne konce, kot pa je bil zdaj ta originalen. Ja, vse jasno, v bistvu eh, veliko je bilo odvisno od samega menega prihoda. Ker smo iskali meni prehod, kje bi ta zgodba lahko bila posneta in ko smo prišli na Ljubelj, pač še nekako smo počasi dojeli, da, da je to ta pravi meni prehod zaradi teh, zaradi teh ribovite pokrajine, samega, samega menega prehoda in tunela, ki pač vodi v Avstrijo. Tako da v bistvu samim time še ta pokrajina je še dodala elemente, pač tunela, kar je zelo pomembno za film in nekako take ne, skučenosti, zaprtosti, eh, ki je pač dalo eno celo atmosfero te zgodbi. Ne. Marko, povej, kako je sama Ljubljanska akademija za film, ki je v zadnjem času deležna mnogih kritik, vplivala na tebe, kot na filmskega ustvarjalca? Pa zdaj, pač, zdaj, to je zanimivo vprašanje, ker Dost ljudi pač glede akademije, ne, vem, ne strinja se z neko njeno politiko, ampak jaz moram povedati, da sam, nisam imel slabih izkušenj, da nisam pač imel dobre izkušnje. Res je, da nobena filmska šola ni popolna, tako ni niti agresiv te popoln, ampak ti da eno možnost, eno šanso, najdeš v enem krogu ljudi, s katerim lahko razmišljaš, spogovarjaš o filmih, in pač v denih ljudeh tudi neki naučiš. In pač to je, da te nekako razvija kot, kot individu, ker ne moreš pričakovati da, da ti bo vse drug naredil. Tak da moraš sprejeti to, te neke stvari, ki ti ho ni nastavijo, njih vzeti in pač sam sebe nekako izgraditi, tak da ne bo akademija sama, sama me zgodila, če se ti noč ne potrudiš si noč ne narediš za sebe. Tako da vse skupaj ta nek nozdo akademije s, je vedno bil korektan in jaz nisem čutil nobenih, nobenih težav, čeprav vem za vse te, vse te zgodbe. Ja, vrnima se zdaj, v Sarajevo, če se strinjaš. Tam si poleg nagrade dobil tudi ček v višini 3000 evrov pa me zanima, kako jih boš porabil. <laughs> Sprašujem, če imaš kak nov projekt za mišljen. Ja, zdaj zaenkrat pač pač ne razmišljam toliko daleč. Glede novih projektov pa nekak bi zaenkrat še ostal v tej domeni kratkega filma uh -huh. in za poskusim narediti ten scenarij za sem en drug kratki film. Glede denarja pa Pa bom videl, ker tudi nisem sam, sam deležan tega uspeha, tu so tudi uh, en kup ljudi, tako da bom mogel videti, razmisliti in nekaj se z njimi zmeniti, kako bomo s tem. Ampak načeloma pa bi se stremi tisoči evrov, že zna, že dalo posnet kak kratek film. Ja, ja, bi se dalo, jasno, da bi se dalo, uh, zdaj, sicer uh, To bi tudi bil nekak entuzjazem in neka digitalna kamera. In, uh, in kup ljudi to ni zdaj taka neka velika svota, ampak spet z enim entuzijazmom z enim digitalko bi se dalo tudi nekaj narediti. Recimo, za sretan put Nedime, koliko denarja je bilo, ne bom rekel zapravljenega, ampak porabljenega? Pa zdaj, to je tako, da pač vedno se te stvari, v bistvu mi kot študente nimamo uh, točno, točno eh, dostop do tega denara, to vse gre pač prek šoli. V glavnem približno svota, ki se za tak film porablja, tak studentski v evrih, to je nekako približno enih 11-12 tisoč evrov. Ja, pa da ne bomo končala z denarjem, eh, mi povej še za konec, eh, kakšen vtis je na tebe postil Filmski festival v Sariji, kateremu tudi pos posvečamo današnjo oddajo. Ne, v vsakem primeru, vsak sploh malo razmišlja o filmu, da bi se ukvarjal s filmom ali ima rad filme, se kakor mu svetujem, da gre v Sarajevo na filmski festival, ker pač sama atmosfera vezana okrog festivala in ljudi, ki, se, ki žijo v Sarajevu, vse to skupaj daje nek, nek štimung celi tej, celim tem festivalu. Tako da mi je zelo drago res, da se to zgodilo v Sarajevu, da sem prejene, da dve take pomembne nagrade in a, res a, tudi ta sam simbol tega srca Sarajeva kot nagrade je tudi en, ena velika, eno veliki simbolični ravni tudi pomeni nekaj, tako da mi je drago pač, da vse to dol se zgodilo. Tako da v vsakem primeru vsak, ki, ki malo razmišlja o filmu, mu svetujem toplo naj gre dol, ker tam a, da videti veliko dobrih filmov in uh, tudi srečati različnih filmskih ustvarjalcev iz teh naših področij. Marko Šantič, moje zahvale in zahvale tudi v, v imenu vseh poslušalcev Radija Marš. M, veliko uspeha pri nadaljem filmskem ustvarjanju še naprej. Hvala, hvala vama, da ste me tudi povabili uh, kot gosta za ta intervju in srečno tudi vam. Hm. Čau. Žejo. žejo. I'm gonna go out And get myself a gun Kritični bazar. Udobnost. kategoriji Kratkih Udobnost. Udobnost. Udobnost. V slovenci kratkih filmov predstavnika smo imeli Slovenci še dva predstavnika. To sta... Film Boli, Marka Cafnika in Prinčepesa, Blaža Kutina. In čeprav Kutinov film ni prepričal tri članske žirije, v kateri so sedeli italijanska igralka Valeria Golino, Austrijec, Niki Norbock ter hrvaški režiser in scenarist Ognjen Sviličić pa je njegovo ime zasijalo že pred razglasitvijo glavnih nagrajencev, saj si je Blaš s scenarijem za film Lara prislužil eno izmed treh nagrad scenarističnega natečaja Sineling. Da bi dopolnili zgodbo o Slovencih na, letošnjo, na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu, moramo omeniti še Jana Cvitkoviča člana pet članske žirije, ki je presojala celovečerne filme ter Igorja Zopeta in Anja Mirja Muratoviča. Ta dva pa sta se predstavljala v kategoriji dokumentarnih filmov. je v Sarajevo poslal film Pankrti Darkside, Muratovič pa film Druga generacija. Žirija, ki je filme izbrala po merilu umetniškega potencijala in izvedljivosti projekta, je nagradila bosanski film Ko se je začela zima, romunski film Balon v obliki srca in slovensko laro, ki jo je režiral Blaž Kutin. Seveda govorimo o žiriji, ki je bila odgovorna za scenaristični natečaj CineLink. Žiranti so nagrado za film Lara utemeljili z naslednjim komentarjem. Na žirijo je naredil vtis pronicljiv portret slovenskega srednjega razreda, ki se kristalizira skozi prizmo posesivne od egoizma zaslepljene matere, ki se ne ravna niti po osnovnih normah obnašanja, niti po vzgibih materinske ljubezni. Film o tako kastrirajoči materji v tem delu Evrope brez dvoma izstopa. Ah, ti slovenske matere. V četrtem letu podeljevanja nagrade Sine Link so v Sarajevu v širši izbor sprejeli 11 zarotkov prihodnih filmov, ki so nastali v kateri izmed devetih sodelujočih držav jugovshodne Evrope. Scenaristični nadečaj je obrodil tri zmagovalne priboljške, ki bodo prejeli plakete za 10 tisoč evrov in še nagrade dunajskega studia SINHRO v protivrednosti 2500 evrov. Blaž Kutin je za film Lara letos že prejel visoko odličje. Na festivalu v Kanu so ga okronali zlovoriko novi talent Evropske unije, ki jo podeljujejo režiserjem mlajšim od 35 let. Veliki opazovalec življenja, kot so Kutina poimenovali v Kanu, se je v filmu Lara Lotil opisovanja koncerta, ki v naslavni junakni zbudi številne asociacije. Slavnostni koncert, ki ga izvaja njen sin, pianist, se namreč dogaja pravno njen 60. rojstni dan. Med melodijami in opazovanju znanega sina, pa presoja svoje življenje in se spominja neizpolnjene želje, da bi tudi sama postala slavna pianistka. Gremo pa naprej s petim komadom iz Kejvovega soundtracka Gantinga. the right arrow, whine as a poem. Noves the poem that roves from his Noves the shriek of the dying sun. Noves in the planets that start to weep. Yes, the rider, right it is. Gone. Uh Vsaka edukacija. Hvala. Kot verjetno veste, se je danes v Mariborju zgodila velika otvoritev centra, oziroma bolje rečeno, planeta Tuš in ob tem tudi Multikina, in sedaj so se z Vaso odločili, da uma ušpičla. Eno stvari imamo kar poklicala tisto, ki skrbi za odnose z javnostmi, Anjo Marjetič. Anja? Aha, aha. Gospane, ve, da je okličimo? V bistvu sem jo klical in je rekla, da me bo poklicala nazaj, pa me ni. Mhm. Ja, zdravo, René, tukaj izradja marš. Ja, zdravo, Še kar ne dam, Miru. Bi šlo zdaj odgovoriti na dve vprašanje. Uh, jaz se ravno kar še kar vračam, sem spet v avtu, tako da takoj, ko se ostavim, pa da res pridem za računalnik. Aha. Zrgač bi še definitivno bilo, ne. Aha, ne, pa ne bi šlo zdaj čist na kratko, ker imamo zdaj vse pripravljeno. Čist na kratko. Zanima me samo, kak je, kako je potekala današnja otvoritev v Mariboru, je šlo vse po planu, ali so bile kakšne težave? Um, saj ostaviti se, moram pa, da vas pokličem, a ves, Aha, okay. ne. okej. Okay. Lahko? Lahko. Dobro. Najlepša hvala. Ja, dio. Hm, torej, Anja bo sodelovala, počakali jo bomo, da pokliče, jaz upam, da me ni znova speljala na ta nek let. <laughs> torej, ok, kaj bomo? Gremo z naslednjo pesmjo naprej, The Rider Song, in če Anja vmes pokliče, bomo tudi pesem vmes prikinli. Out. Here, said the writer, and took up his gun No, one said the stars to the moon in the sky No, one said the trees had started to moan said the dust that blinded his eyes. Yes, said the rider as white as a bone. No, said the moon that rose from his sleep. No, said the cry of the dying sun. No, said the planets that started to weep. Yes, said the rider laid down his gun. Back. Dokler nas Anja, gospa Anja, marjetične pokliče, bomo z našo odajo kar nadaljevali tako, kot je bila tudi zamišljena. Torej, rubrika Filmočvek, Čvekali bomo in kar gremo. Vse bliže je 14. september, ko se bo zgodil deveti festival slovenskega filma. Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev je že objavilo dobitnika letošnje nagrade Metoda Badjura za življensko delo. Z njo se bo okitil režiser in scenarist Peter Zobec. Prav se je Zobec kot režiser podpisal le dvakratka dva kratka filma in sicer Lan iz leta 1979 in Kres iz leta 1985 je močno vplival na razvoj slovenskega filma, saj je pri okoli 20 filmih deloval kot pomočnik režiserja, v nekaj produkcijah pa se je pojavil tudi kot igralec. Organizatori festivala slovenskega filma se bodo Petru Zobcu poklonili s projekcijo njegovih kratkih filmov in s predstavitvijo knjige njegovih filmskih spominov in spominov drugih slovenskih filmskih ustvarjavcev. gotovo poznate. To je mojster, temačne ter vedno nekoliko čudaške režije Tim Barton oziroma John Depp in Tim Barton bosta znova združila moči pri filmski adaptaciji muzikla Sweeney Todd, ki govori o brilcu, ki je hkrati tudi serijski morilec. Deep in Barton sta skupaj sodelovala že pri filmih Brezglavi jezdec, Edward oki, Ed Wood Mrtva nevesta in Charlie in tovarna čokolade, a je moral Johnny klub temu prestajati audicijo ki jo je zahteval Stephen Sondheim, avtor muzikala, ki pri izvajanju svojih del vedno zahteva popolnost in se je zato želel prepličati, če za zares premore primeren glas. Deb pa seveda s tem nime vtežav, saj Johnny Depp za prisežen glasbi in premore tudi svojo glasbeno skupino, ki je pred kratkim posnela tudi nekaj pesmi za tretji del Piratov z Karibov. Svoje pevske sposobnosti pa je med drugim izkazal tudi že v okultnem filmu Johna Watersa Crybaby. V kino dvoru bodo danes začeli s prikazovanjem izjemnega britanskega filma Moje poletje ljubezni – My Summer of Love, ki pre nekateremu ljubitelju filmov velja za najboljši filmski izdelek lanskega leta. Za takega filmskega ljubitelja veljam tudi sam, Zgodba pa gre nekako takole. Mona živi sama z bratom Filom v družinskem bifeju v zakotnem jorkširskem zaselku. Film se je ravno kar vrnil iz zapora, duhovno spreobrnjen in odločen, da iz bifeja naredi središče za ponavno rojene kristjane. Mona med tavanjem po podeželju sreča Tamsin, izobraženo mlado dekle, ki živi v bližnjem dvorcu, s katero se potem, tekom filma, zaplete v nenavadno poletno razmerje. To, po čemer se My Summer of Love razlikuje od naplavin ameriških in evropskih filmov o prvih poletnih ljubeznih, je izjemno subtilna režija na polskem rojenega režiserja Paula Pavlikovskega, odlična fotografija Richarda Lenčevskega in ter predvsem odlična igralska predstava obeh debitantk. Natalie Press in Emily Blunt. Film je prejel BAFTO 2005 za najboljši britanski film, nagrado Združenja britanskih režiserjev za izjemen umetniški doprinos britanskemu filmu, nagrado Festivala v Edinburgu za najboljši novi britanski film, nagrado Evening Standard za najboljši scenarij in najbolj obetajoči britanski film, nagrado londonskih filmskih kritikov za najbolj obetajočo igro, ter polsko filmsko nagrado za najboljši evropski film. Pa še kakšna nagrada bi se našla. Vse ameriška retrospektiva španskega režiserja Pedra Almodovarja bo poskušala ogreti ameriško občinstvo pred ameriško premiero njegovega novega filma Volver, ki bo 3. novembra v New Yorku in Los Angelesu. Almodovar je s filmom Vse v moji materi leta 2000 prislužil Oskarja za najboljši tujezični film. Tri leta pozneje pa mu je Ameriška filmska akademija dodelila Oskarja za najboljši scenarij za film Govori z njo. Na letošnjem filmskem festivalu v Kanu je bil uspešen tudi njegov zadnji film Volver, ki je prejel priznanje za najboljši scenarij ter nagrado za najboljšo igravko, ki so si jo razdelile Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola z Blanca Portillo, Joana Kobo in Chus Lamprave. In še zadnja novička, ki smo pripravili za vas, Atom Egojan, kanadski režiser armenskega rodu, se bo ponovno poskusil na opernih odrih, tokrat bo režiral postavitev operje Richarda Wagnerja. Egojan, ki se je na zadnje proslavil v erotični drami Where the Truth Lies, kjer tiči resnica, bo za kanadsko narodno opero režiral eno najveliko poteznejših oper 19. stoletja. Drugi del veličasne tetralogije Richarda Wagnerja, nebeluški prstan. Valkira prepleta teme, ker ljubezni usode in volje bogov. V Torontu bodo od 12. septembra tri tedne uprizajali vse štiri dele nibelunškega prstana. Torej, Egojan k operne predstave pristopa podobno kot k filmu, čeprav se resnico na Ljubo, 48-letni režiser, ni podal v čisto neznane vode. Leta 1996 je namreč za Kanadsko Opera Company že režiral Salomo, pred kratkim pa se v londonski gledališki četrti West End predstavil tudi z dramo Eh, džav, vse eno pa je da kar nekaj časa tehtal odločitev. Torej, dajmo še 3 minute in 34 sekund, koliko traja naslednja pesem, gospej Ani Marjetič, da pokliče. Če se to ne zgodi, pa bomo tiste, ki, sedaj, ki so sedaj postavljali ta tuš v Mariboru, hm, razglasili za kaj? Lažnivce. Prevarante? ura se nam je iztekla, zato bom kar na hitro zaključil z odajo. Povedal bom še to, da, kot smo že slišali, danes ob 11. uri otvoritev novega multiplexa v sklopu trgavskega kompleksa tuš osem kinodvorancov odprli in 1780 novih sedežev je v Mariboru sedaj. Tuš kot glavni vir zabave v centru ponuja multikino za široko paleto najrazličnejših filmov za vse okuse. Hm. K temu Sveda ne bi mogli pritrditi, lahko pa bi pritrdili k koncu današnje odaje. Ja, vse, kar nam še ostane, je ta pesem, ki se tudi že počasi zaključuje. Lep filmski preostanek poletja in srečno. Yeah, we are. That's all, folks.